Efter ännu ett lyckat uppdrag i Libanon blev jag mottagen på kontoret med champagne. Alla ville gratulera mig, men det var först när jag hörde att cheferna för brittiska underrättelsetjänsten, mera känd som M, ville tala med mig, som jag förstod att jag riktigt gjort bra ifrån mig och kunde förvänta mig en befordran. Mr Bond, välkommen. M tar emot er nu. Jag hade hört mycket om Miss Panomeni, och hon var vacker. Jag avfyrade ett leende som hade kunnat smälta Antarktis och gick in på kontoret Stället alla unga agenter har hört om, men få har besökt Här, Här. det är vi som är M man mm. med Det är det du som är Carl? Mm. Vi hörde att det är ganska bra i Libanon som typ att du eldade upp någon terrorist som typ jätteduktigt Jag höjde på ögonbrynen Till min förvåning visade M sig vara två kvinnor De var inte vackra, men ingav en konstig sorts respekt så vi som tänkt att du typ som skulle bli hemlig agent. för på jorden hjälper Storbritannien. Fast det är ganska farligt. Men nog kul också. Jag kände en glädje bulta i mig. Det här var alla unga agenters dröm. Att få arbeta för underrättelsetjänsten som hemlig agent. Jag behöll min ödmjuka fasad och frågade vad som riktigt stod på spel. Ja, det skulle som typ bli 007 mm. Typ som att du inte heter Kai Bond Nåmera utan som de där nomorna mm. Och så skulle du få specialrättigheter för på jorden License to docka mm. Så du får som drick på offentlig plats för på jorden Och dessutom skulle du få det här märket i mm. Här som från regeringen Så du slipper in på alla lönkrogar Sack med respekt Agent 007 Jag smakade på orden De kändes omedelbart rätt Och jag accepterade det Okej, okay, men som typ löjsta vad Nu ska du föra till garaget. Mm. Som typ träffa Q och få kräsa. Mm. Jag hade du in, Vad din. Varsågod. Mm. Och sen kan du föra på hemligt uppdrag. Som typ skjut en terrorist i maga. Fröpa jorden. Jag vände mig om för att gå men blev stoppad. Cheferna steg upp och hämtade champagne. Jag tog emot ett glas och höjde det. För en framtid. I hennes majestäts hemliga tjänst. Agent 007 med rätt att docka frö på jorden. Med anledning av dagens James Bond-tema, Playboy presenterar de sämsta James Bond-skurkarna genom tiderna. På tionde plats, Dr. Blow. Mr. Bond, du kommer aldrig förbi mig och mina fläckor. Nej men du drog ur sladden din jävel På nionde plats Kapten närsynt När Bond kommer hit så dör vi honom Men chefen han är ju redan här Rakt framför dig På åttonde plats Fröken ur Klockan är fem minuter Före du dör James Bond Och du vet inte ens var du ska börja leta efter mig. Haha, <laughs> hahaha, Va? Hur hittar du mig? På sjunde plats, Professor Beatles Covers. <laughs> min gitarr är en sköld som skyddar min kropp mot dina akylorbande. Haha, <laughs> she loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. Oh nej, skott i huvud, min enda svaghet. Haha. <laughs> På sjätte plats, Darin. <laughs> Ja, ah, jag utmanar dig på en dansduell haha. Topplistan sponsrades av Knark Ingen speciell sort Och fortsätter inom kort Jag hade precis blivit befordrad till hemlig agent 007 av den brittiska underrättelsetjänstens högsta instans. Med min nyvunna prestige, min pistol och min licens att docka var jag snart redo att bege mig ut på mitt första uppdrag. Men först skulle jag till garaget och träffa teknikern. Mera känd som kort och gott Q. Jo hej, det är du som är den nya dubbel inte sant? Han såg inte alls ut som hans rykte påstod. Tjäggig, smutsig och med manisk blick stod han bakom sitt skrivbord och drog dåliga läppen Jag gillar honom omedelbart Jo ja, det är goda grejer jag har här åt dig inför ditt första uppdrag Här har jag en klocka som du kan äta <går> om du blir hungrig Och en banan som visar tiden Och här har jag en vanlig plånbok Ja eller du tror att det är en vanlig plånbok Men när du trycker här på kreditkortet så försvinner den <går> Kolla, han syns inte. <går> Vad den är bra till vet jag inte, men den är ju lite lustig att ha åtminstone. Han öppnade en garderob och tog fram ett par helt vanliga byxor. Men vid det här laget hade jag redan lärt mig att inget i hans laboratorium var så oskyldigt som det såg ut att vara. De här kallar jag Pants of Horrible Death. Ja, du har dem på dig. Och sen om någon typ står och håller strypgrepp på dig så kan du öppna julfen så här. Jo ja, så spruta ut. Knivar du gulfen. När du tvättade dem så tvättade de ut och in. Småningom närmade vi oss någonting stort längst in i garaget. Objektet var övertäckt, Men jag förstod att det måste vara en bil. Min nya bil. Och Q drog snart bort kynket. Här är den. En Aston Martin Timel. Den är snabb och extra utrustad med allt möjligt. När du trycker på den här knappen så skjuter den missiler. När du trycker här sprutar det vatten i däcken. Water. Enemy destroyed. Please refill vatten. Trycker du här kommer det eld ur taket. Fire. Enemy destroyed. Out of gas. Dra du i snöret börjar det lukta propp i hela stan. Horribly smelly fuzz. Enemy destroyed. Usch fy. Oh. Ja, och snurrar du på den här så förvandlas bilen till en hast. Duktig, Martin. Här har du socker. Ja, och vill du ha bilen tillbaka så finns här en knapp på sadeln. Jag var imponerad. Men alla tekniska finesser till trots var arbetet som hemlig agent ändå en fråga om liv och död. Och jag visste att i sista hand kunde jag inte förlita mig på teknik utan bara på mig själv och mina instinkter. Jag tackade Q och gjorde mig redo att åka ut på mitt första uppdrag. Well, this is a song we all know by heart. <laughs> It's summer and we're laying on the beach. It's summer and we're drinking vodka peach. It's summer and we know it worth it.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 Vi ska planera vår framtid. röd på jorden Så vi har klädd upp oss Vill du göra ett positivt intryck? Mm, som typ Fast Freda, du kanske inte ska ha in snus då Sakmadek, jag glömde att ta ut brillo Sakmadek, du måste svälja eller något mm, Fred på typ. Fuck my det vad händer, Freda? Idag jag får det, inte luft. Nej men Freda tar långt där, jag dunkade i röggen. Host Freda, hosta, host hårdare. Host, Åh, oh, fuck my dick. Jaha, hej på er. God dag. Eh, ni är nog bara att på här, jag ni är nog ledig nu så att. God dag! Åh, nej men kära någon, ah, ah nej eh, men. Fröj på jorden, sovi, det är bara oh, snus. Det går nog bort <tryck> metallsopa. Jag har printat ut utdrag över de studier som ni har avlagt hittills Okej Så har jag ringat in de kurser som en måste kompletteras eller tas om Okej Och här är en lista över kurser som saknas för examen Okej Hör ni alls på vad jag säger? Okej för att avlägga en akademisk examen så krävs det hårt arbete och målmedveten planering Fred på jorden, jag och Freda har inte haft en ledig stund Som typ tusen tentor Och så har vi faktiskt skrivit på oss hem Jo, det står här att ingen av er fick den godkänd Nå, no, då professorn bara aldrig blev nöjd Han var som bara som typ som, bara som att här, ändra här och mera där och ändra allt vilken av er var det som skrev uppsatsen olika symptom på eutanasi? Det var frida för perioden. på jorden, det var jag. Mm, du inledde med meningen eutanasi är en sjukdom som kan ge utslag i formen av huvudvärk och punghäfta. Får jag säga? Mm, fast det ska stå tunghäfta. Det jag undrar bara är ifall ni själva är medvetna om vad ni vill bli. För era studier går eh, dåligt. Och efter fyra år har ni mest läst strökurser på flera institutioner. Vad är det ni vill, vill göra? Perioden, jag vill bli barista. Eller psykolog. Jag och fräpparjorden Frida Freud. Som typ kunna hypnotiserar som typ... Tror ni faktiskt att psykologi är det rätta för er? Fuck my dick, vadå? No, det är ett väldigt krävande ämne Men som, som fuck your face, tror du inte att vi klarar det? Frida som typ lång ned. Men som hon bara som ser ner på oss så tror vi är dum. Man får ju som apartheid för mindre. Okej. Okay. Så vi får och hämta några blanketter. Alltså hon är som en sån bitch. Som typ, bara klagar och klagar. Som värsta idoljuren. Tänk Freda att jag spottar ut min prillo bara för henne. Som typ. Freda kollade var mycket böcker. Sack däck som typ orkar läsa allihop. Där är en bok av August Strindberg. Han var jättesnygg i ondskan. Som typ. Omtagningstillfället för den här introduktionskursen i psykologi var för två veckor sedan. Jamens. Vi hade nog tänkt gå fast då började snöa. Fräbjuden snöa. Det börjar snöa. Så vi får på årets första snö, sits. Fri på den sällan no, det ordnas ännu ett tillfälle före julen, den fjortonde i Och Okej, fast fjortonde... Sack man det Frida, då är det tio dagar kvar till jul, sits. Men... no, det finns ett sista tillfälle i januari, den tjugofjärde. Okej. Okay. Kan ni gå på det, tror ni? Frö på jorden... Fast jag tror det är en månad efter jul sitts då. Fuck Flickor, jag säger som det är nu. Det här är ett universitet. Ingen välgörenhetsinstitution. Om ni inte är beredda att anstränga er och satsa på studierna så kommer inte universitetet att göra det åt er heller. Vad säger ni om det? Va? Det här är inget högstadium, är ni inte vuxna människor? Men som typ, fuck din åsikt! Freda, det här är som too much. Freda, vi går. Den här kvinnan gick just över gränsen. Fuck Och vi önskar faktiskt att det här ska vara ett högstadium. För där hade man åtminstone täckning och handarbete! Fuck my dick! Vår lilla Nancy blir alltid hysterisk så här för jul. Jula! Hon är otålig och går hela familjen på nerverna Mamma jag hittar ett paket <laughs> Tack och lov har vi obegränsat med Valium Och dessutom Radio Pleppos extremkalender Som sänds varje dag hela december Och håller henne lugn Misst inte tron på familjen bara för att det är jul Koppla av med Radio Pleppos extremkalender Varje dag <laughs> När no, då var det slut för idag <laughs> Radio Radio Radio Radio jag var ute på mitt första uppdrag som 007, hemlig agent i den brittiska underrättelsetjänsten, med rätt att docka. Uppdraget bestod i att få fram information om en man som kallades Baken och som hade tjänat stora pengar på mord och olaglig kasinoverksamhet. Jag parkerade min Aston Martin Timmel utanför hanska kasin. Jag hittade baken vid Jockeripoker i automaten. Han var en obehaglig uppenbarelse. Som liten hade hans ansikte blivit bortbränt av saltsyra vid en olycka på dagis och läkarna hade tvingats transplantera hud från hans bak för att återställa det. Resultatet var fruktansvärt. Jag ställde mig vid spelautomaten bredvid och satte in några mynt. Introducerade mig. Jaha, Mr. Bond. Välkommen till mitt kasino. Jag ser att du spelar Jockari Det är mitt favoritspel också <sarbetning> För det är precis som livet Du kan dyka upp en jockar När och var som helst <sarbetning> Visste han vem jag var? Situationen räddades av en plötslig vinst i min maskin Jag tryckte på Duplaus Ja Du dubblar tre euro du är en gambler. De flesta här skulle ha tagit vojt och en maxo direkt. Men inte du, främling. Du vill leva farligt. Jag ska föreslå att du tar... Zuri. Jag såg på honom och musiken från automaten stegrades till ett crescendo. Utan att blinka tryckte på pen. Ja, Sex euro. Det är inte ett illa du är det väl inget som hindrar dig att ta tupplaus igen Och må hända vinna 12 euro Jag förstod att det var en utmaning Och tänkte inte backa ur Jag tog tupplaus igen Jag hade bakens fulla uppmärksamhet Han stirrade som förhäxad på de blinkande knapparna Och när jag tryckte blev det som en utlösning 12 euro Baken började svettas. Jag hade vunnit två tupplaus i rad, trots att oddsen, och nu stod kasinots ekonomi i gungning. Baken stirrade på mig. Jag tittade tillbaka och rörde handen mot tupplaus en tredje gång. Stopp! Stanna! Jag tänker att ni ändå tar Vojton, Maxo, nu. Och kanske ni följer med till mitt kontor. Jag kan ha användning för en spelare som er. Min plan hade lyckats. Jag följde med. På kontoret stod en vacker kvinna och spelade pajazzo utan större framgång. Jag gick fram och introducerade mig. Visade hur man skulle slå för att få vinst. Hon föll bladask för mig och hon var vacker. Hon sa att hon hette Cassandra. Baken grymtade ogillande. Mr. Bond... Ni är en player Jag kunde ha användning för er I mina olagliga Kasinoverksamheter Speciellt nu När jag planer på att bygga Ett kasino för mindre låriga. Låta ungarna Spela bort pengarna Och pengarna skulle inte gå till väljörnät Utan till mig Här är ritningarna Kom och titta Perfekt, det här var den information jag behövde men jag hade underskattat Baken. För när jag diskret försökte fotografera ritningarna med min specialkamera verkade Baken ana någonting. Oh, vad håller ni på med? Vaktar! Vaktar! Kontoret stormades av bakens gorillor. Jag hade inte en chans. Cassandra jämrade sig när de slog mig blodig och förde mig ut genom en sidodörr. Jag förlorade medvetandet. Men bilderna av Cassandra blev kvar på mina näthinnor. Den svenska a gruppen The Real Group firar i år sitt 22-årsjubileum och har en ny medlem Oboj oh Hansson <kör> Hej Oboj, oh du är nu med i en av de mest ansedda vokalansamblerna över hela världen Känns det som en ära? Ja Hur var det riktigt som du kom med i den här gruppen? Alltså det är så att, att jag, jag är sjuk att jag kommer att dö och så ville jag vara med i den här gruppen innan jag dör. Kontakta sjukhuset dem och, och de ordna en och var med. Mm. Vi ska lyssna hur det let när The Real Group tillsammans med sin nya medlem och Boy Hansson igår uppträdde på Sibelius Akademin mm. Så lät det alltså på pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa han pa pa pa pa pa pa Med anledning av dagens James Bond-tema Pleppo presenterar de sämsta James Bondskurkarna genom tiderna På femte plats Goldfingers bror, Böldfinger Åh, nu har jag dig på kornet, James Bond mm, Vad är det här? Mm, jag får inte fingret på avtryckaren ah, Nej, chutin. På fjärde plats Blåfelds bror Mordfeld. Ja, Det här kommer nog att skita sig ändå precis som allt annat Så jag är i sin tämsta frampistolen <laughs> Jag orkar inte Jaha, Bond, No där var du På tredje plats Kapten högjord. Kolla, där är James Bond Sackan vet inte att vi är här Nu ska vi nog ta honom ah, Hur kunde du hitta vårt gömställe På andra plats Professor Långsam Allt är fixat Det enda som behövs för att jag ska ta över världen Är att jag trycker på den här knappen Jag behöver bara trycka Det är så enkelt Ingen kan stoppa mig Och på första plats Mr Bak och fram nu, Bond, ska du äntligen förintas. <skratt> <skratt> Aj, det är med vitspistolen fel väg. Rev Åh, oh, hur kunde jag? <skratt> Topplistan sponsrades av Knark. Ingen speciell sort. Nu fortsätter Radio Pleppo. Radio Pleppo! Jag vaknade och det tog ett tag innan jag mindes vem jag var och var jag befann mig. Men snart kom allt tillbaka. Jag var Kai Bond, hemlig agent 007, ute på mitt första uppdrag för den brittiska underrättelsetjänsten. Ute för att skaffa information om den ondskefulla kasinoägaren känd under namnet Baken. Men Baken hade genomskådat mig. Och nu befann jag mig i ett kalt, ödsligt rum med väggar av blankpolerad metall- ett surrande avbröt mina tankar och plötsligt syntes han genom ett fönster, mannen själv, baken. Hahaha, försökte stoppa mina planer, men med är jag som stoppar er. Han tryckte på en knapp. Halva golvet rörde på sig och drogs ihop, blottade en avgrund och nerifrån hördes ljudet av vilda djur. Golvet kommer att försvinna en liten bit i daget under de närmaste två timmarna. Sen blir ni lejonmat. Brr. Baken ville inte döda mig genast. Han ville leka med mig, plåga mig. Hur skulle jag ta mig ur den här knipan? Det jag inte längre innan jag hade svaret. Jag drog fram min pistol och kör tre skott mot Baken genom födstret. <sör> Tror ni inte att mitt skottsäkra från Lidl skulle hålla? Vänta nu? jag är träffad och dör! Baken föll ihop bakom fönstret och jag smet snabbt ut genom den vara och märkt med grön lampa som enligt den nya lagen måste finnas i alla dödsfällor. Utanför dörren stod Cassandra, den vackra kvinna som stod i bakens kontor. Till min förvåning höll hon en pistol riktad mot mig. Oh, ni dödade min chef, Mr. Bund. Jag måste, jag måste döda er. Jag förstod att hon var som förhäxad av att ha varit med baken allt för länge och att hon inte visste vad hon talade om. Jag började slicka mig om munnen, pluta med läpparna och svänga på låren. Det dröjde inte länge innan Cassandra sänkte sin revolver. Uh, uh, nu får vi ut på en båt och fjokar. Jag log mot henne, snett. För Trots alla specialvapen som Q hade fixat på mig så var det ändå min virilitet som räddade mig till sist. Åh, oh, Mr. Bond! Jag älskar dig. Vi var ute på havet, jag och Cassandra. Hon låg i mina maskulina armar. Mitt första uppdrag som hemlig agent 007 var över och jag förtjänade lite semester. Telefonen ringde. Det var drottningen. Hon ville säkert gratulera. Jag svarade inte. Inte nu. Inte med den här kvinnan i mina armar. Jag stängde av telefonen. Åh, Mr. Bond! Ni är nog Ni. Jag log mot henne. Nej, gullet. Jag är skakad. Inte störd. Hon skrattade vred sig, och hennes händer trävade över mina byxor. Det hämtade till.